Анжеліка ж, зайнята власними приготуваннями, вважала зайвим витрачати час на пусті суперечки та обстоювати обрану від початку кандидатуру. Тим більше, що їй, власне, було геть байдуже, хто підпишеться під її шлюбним документом. Тому вона легко погодилася на тітчині благання, а навіть трохи подумки раділа, що тепер поруч з нею на весільних фотознімках Стоятиме не красуня Олена, а не показна Лариса, хоча вирішального значення для її, Анджеліки долі це вже немало. Тож Олена довідалася, що не буде засвідка лише днів десять тому. Ліка барвисто описала їй голосіння своєї тітки і красу кузини, і попросила не гніватися. Вона так мило складала губки і взагалі була така зворушлива у своєму нинішньому статусі нареченої. А цю роль ліка виконувала з неприхованою насолодою, що ображатись на неї Олена й не думала. І тільки коли, пощебетавши для пристойності ще кілька хвилин про заплановані подарунки від батьків, ліка попрощалася та гайнула на останнє приміряння весільного плаття до кравчині, Олена згадала й про своє вбрання, куплене спеціально для свідка. Вона придбала золотаво-коричневе плеття, світле, легеньке і з золотою шнурівкою, по відкритій спині та з прозорою невагомою спідничкою на чохлі. Коли Олена приміряла це плеття у магазині, і Алка відсунула шторку примірочної, аби ліпше його роздивитися, Купка відвідувачок і всі продавщиці відділу на якусь мить завмерли, заздрісно дивлячись на відображену одразу в трьох дзеркалах золоту красуню, що начебто зійшла з обкладинки модного журналу. І сьогодні, але скинувши пальто в гардеробі ЗАКСу, Олена відчула на собі не один захоплений погляд у легенькій спідниці, що спадала повітряними хвильками вниз і золотавому павутині шнурівки на ніжному стрункому стані, з оголеною трохи смаглявою спиною та злоконами на плечах, вона була схожа на ту саму золоту осінь, що кожен раз так чарувала її. А Іра, коли побачила подругу в Заксі, негайно висловила припущення. Коли Блікуся не нашила на себе стільки діамантів, та не сяяла ними, наче люстра, кришталевими підвізками, то непосвячені гості кинулися б вітати не її, а Олену. Сама ж Іра була одягнена в мамине маленьке чорне плаття, як такі плаття називали в модному журналі «Бурда». Це плаття мама носила років 20 тому, і тепер воно їй вже не підходило за розміром. Трохи підправили шви. Вставили Наталії пластмасову блискавку замість металевої, що зламалася. Іра перетворила мамине старе плеття на своє нове вечірнє. Тепер, сидячи поруч за столом, чи танцюючи в одному кулі, дівчата були, наче, втіленням двох контрастів дня і ночі ніжності і стриманості. А якщо вже зовсім відверто, статку та бідності, забезпеченості тієї самої голоти, котра, як відомо, хитрувати вміє. А було це настільки очевидно, що чимало гостей, а точніше гостей з боку нареченої, вважали Олену своєю. По-моєму, я її колись зустрічала в когось із наших знайомих, тільки не пам'ятаю в кого. А Іру? Безапеляційно відносили до гостей нареченого. А те, чому двоє таких несхожих між собою дівчат весь час разом, пояснювалися їхньою молодістю. Ви просто сіли поруч і відразу потоваришували. Молодь взагалі легко зав'язує знайомства. Правильне розуміння життя приходить з роками. Олена, яка звикла до сторонніх поглядів і ставилася до них спокійно, почувалися за столом цілком комфортно. Іра ж не тільки болісно сприймала те, як дивляться на неї всі ці вифранчені матрони, а й чутливим вухом ухоплювала кожне їхнє слово. Тим більше, що матрони навіть не прагнули тримати свою думку при собі, або ж хоча б висловлюватися тихіше. І хоча сказане ними стосувалося не особисто Іри, а Всіх цих гостей нареченого, дівчина знала, що все те саме вони могли б адресувати і їй. Ну, знаєте, Ганно Георгіївна, чітко долинуло до неї через стіл. Я все ніяк не можу уторопити. Навіщо Ліночка, малася на увазі, звичайно,